Tanaéra kibámult a fogadó aprócska ablakán, és arra gondolt, hogy a férfinak, akit szeret, most bizonyal silányabb kosztal kell beérnie. Nem mint hal amit elmeregve ropogtatott, olyan friss lett volna. Alig érződött már rajta az illatos pecsenye zsír, amivel a roskatak fogadó szakács a két napja meglocsolta. De azért meg lehetett tenni. Tanaira amúgy sem volt válogatos. A csomagjában gondosan elraktározott, szárazra aszott, kétszer sültet végszükség esetére tartogatta, csak úgy, mint az apró, zöld üvegcsében lötyögő gyógynövény kivonatot. Gorellapolizban meglehetősen bizalmatlanul fogadják az idegent, különösen, ha az illető nomád. A tény pedig, hogy ez a nomád történetesen egy feltűnően szép lány csak lehezítette a dolgát. Préda volnék? Tanaira sokszor feltette magának a kérdést, anélkül, hogy csak egyszer is talált volna magán bármit, ami ezt sugolta az ittenieknek. Mégis, az utóbbi napokban hat alkalommal kellett kardot rántania, hogy meggondolásra késztesse a teste után a szokásosnál is nagyobb érdeklődést tanúsító faragatlan fickókat. Tanaira az utolsó hústcefatukat is lerágta a csontról s egyetlen mozdulattal kihajította a fogadó ablakán. Odalent halk csobbanás jelezte, hogy a csont célba ért. Kompás, gondolta a lány, a tenger vagy tíz öl mélyen hullámozhat. Tíz öl. Még éppen elég egy jól irányzott ugráshoz. Persze csak akkor, ha nincsenek borotva éles sziklák a partnál. Ez esetben az egyetlen menekülési útvonal is kiesik a számításából. A rossz kedvén felkelt a durván faragott székről, és kibámolt az éjszakába. Az aprócska ablakból csak a korella paliszi kikötő éjszaki nyolványát láthatta. A sötét java javarészét az idegen istenség lába töltötte be. A távolban egy másik, érdetlen oszlop idézte a odaát. Egy másik érdatlan oszlop idézte Talius odaát, Cresson szigetét taposó másik lábát. Itt a kikötői lámpionok színes fénybogarai sziporkáztak. A túlparton, a sötéten hullámzó tengeren túl viszont Cresson hófehér sószikláért derengtek az éjszakában. Mintha szürke feszítettek volna a horizontra. Vajon... Az a nyulánk árnyék, a túlparton, a citadella lehet? Tanaira megremegett, ahogy beleszagolt a balzsomos éjszakába. A part felől íny csiklandó illatokat sodort a szél. A csapszékben már javában sütötték az ökröket, a kenyeret, a pincékben egyre másra verték csapra a legféltettebb nemes borokkal teli hordókat, hogy kiszolgálják a városban érkező vendégek eszreit. Mindenki a nagy eseményre készült. A sziget király és a princesza esküvőjére. Tanaira megtörölte az abrosz sarkában száját és kezét, majd hozzállatott, hogy akkurátus mozdulatokkal még egyszer utoljára ellenőrizze fegyvereit. Ha valamikor, hát most, sok múlhat ezen. Minden pengének, fényesnek, olajtósikamlosnak kell lennie, a bőrszíjaknak pedig feszülniük, hiszen a szabja öv nem akadhat válpántokba, a dobócságyák pedig véletlenül sem bukkanhatnak elő a gondosan elrendezett bőr ing alól. Amikor ezzel is elkészült, a lány leült a mocskos, bogaroktól nyüzsgő ágyra. Maradt még néhány perce az indulásig. A feladatra szeretett volna összpontosítani, de képtelen volt rá. Bár lehúnta szemét, mégis minduntalan őt látta maga előtt. Remélte, nem esik bolya. Nem esed bolya. Mert azt nem élné túl. Gondolataiban a hulló fekete hajú férfi szinte mindig úgy jelent meg, ahogy először látta. A csák nemzetség büszke Aznap este tért haza reménytelenül hosszú küldetéséből a távoli Ugor birodalom jégmezőiről. Az egész város összegyűlt tiszteletére. A morvagyepűi nomádok üzenete szerint kálmorgári, épp bőrben, bár kísérlek tért meg a messzi szakról. Morvagyepűből az út legfeljebb két nap váltott lovakkal. Őrtüzek lámja pedig méltóképpen akarta fogadni harcosát. Danaira is izgatottan készült, de maga sem tudta igazán miért. Amikor utoljára látta a hont alig múlt nyolc. Csak arra emlékezett, hogy egy különösen magas, rizmos férfit búcsúztattak, aki messzi vidékek felkutatására indult elszakadt távoli rokonnépekhez. De már az arcasármém lett fel a múlt ködéből. Most meg úgy tisztogatta apja jurtáját, mintha a becses vendég éppen oda kívánna betérni, hogy megígye az esti kumiszt, mielőtt belovagolna a törzs szövetség szívébe, a hadak ura színe elé. Astabaság, de ilyenje volt, akkor ilyen ostobaságokról rokról ábrándozott. Nem sokkal éjfél előtt megérkezett. Lobogó, éjfekete haját, aranyló pánt fonta össze homlokán. Csak bőrből varrott nadrágot, és hatalmas, prémes csizmát viselt, felsőtestét nem fette semmi. Büszkén ülte meg a ment. arcán boldog mosolyült, a hazatér is öröme. Mondta, mióta hazatért a jégbirodalomból, nem bírja a folytó, nomád ruhákat. Azon túl nem is ültött magára se kaftánt, se bőrpáncelt, eltekintve a törzs hadjárataitól. Azon az éjjelent tanáira sorsa megpecsételődött. Megfillantotta őt, amint büszkén ülve az éjfekete ménen, boldogan int a köré sereglőknek. Megfillantotta a széles csontos arcot, a sötét szemeket, melyekbe melegség csillogott. Látta, amikor kál morgár megöleli töpörödött anyját, aki már rég nem hitte, hogy viszont láthatja. Valószínűleg ez volt az a pillanat, amikor megszerette. Idegesen visszarohant a Júrt a hátsó népének fenntartott részébe, hogy még egyszer kifésülje hajából a rakoncátlanul göndörödő tincseket. A tükörbe megpillantott a saját ragyogó szemét. Akkor látta benne először megcsillanni a tüzet, ami azóta lobog. Ez volna hát, kérdezte magától riadtan, s rohant, hogy tanulja lehessen, amint Kán Morgáre a hadak ura elé léptet. Ott aztán, öregisten, szorongtak ott tíz és tízezren, hanem többen. Körülvette őt a törzsfők gyűrűje, és ekkor már látszott rajta a fáradtság sok jele. Sápat old, de azért szálfa egyenesen állt, kimagasodva mindőjük közül. Egyenesen ránézett. Hogyan feledhetné azt a pillanatot? Hisz azóta tart valójában az élete, az igaz élete.